Depois vocês fazem uns cortes e tudo mais? Vai ficar, ficar tranquilo, você falar bobagem eu corto para parecer que você foi esperto. Ah não, tô falando... nem isso. <risos> não, é tipo, você colocou o um negócio já para gravar e eu sei lá, se já tá valendo tudo, tudo que eu falar agora tá valendo. Já tá valendo, Fih, eu vou colocar valendo essa porra no mas... início, você vai ver. <risos> não falei nenhuma, nenhuma besteira até agora, então... Muito bem-vindos, meu povo, a mais um nl NLCast. Nós estamos aqui com o um convidado mais que especial hoje, Davi Peká, de São Paulo, direto da LPL. Vem comentar aí com a gente o, o seu 37º top 8 na liga de, de 25 etapas possíveis. É... E Quase hoje nós foi. estamos falcados nos participantes. Da, da, da Steph, vamos dizer assim, mais permanente, nós estamos sem Stefano, sem Belu. Pra variar, né, Belu? Seu corno. É... E estamos só eu e Robertão. É e... nós É, claro, o Robertão esse homem lindo, másculo, forte, né? Ocupa com sua voz todo o espaço disponível nesse NLCast. Eu hum, e eu. nosso querido Davi. Deká, e aí, Davi, beleza? Beleza, mano. Tô com saudade do Stefano, mano. Você fala que o Roberto ah. é bonito, mas o Stefano é muito mais bonito que o Roberto. Ah, não, você já do... viu, não, cara, já viu o bíceps do Roberto, velho? Ah, Duvida? sim, né? Já não dá para chegar perto do Stefan, né, velho? Stefan é um galã, velho. Não dá, Você velho. já apertou Exato. o bíceps do Roberto? Não, cara. No nacional você vai apertar. Ai, ah, xixo, ah, vai, apaixonar. vai, Meu vai apaixonar. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Posso fazer essas coisas que o Stefano não, cara, ele vai ficar triste. Vai ficar com outras pessoas. E falando na de Nacional, né já abriu as inscrições. Abriu as inscrições, exatamente. Inscrições abertas. Hoje, se entrar no site do Nacional, você digita lá www.nacionallegacy.com.br. Já na home, você vai encontrar um botão escrito Garanta sua inscrição agora! Tipo propaganda de produto das organizações tabajara. Mas é. você... <risos> aperta <risos> e vai direto pro link que tá na TC Geek, no site da TC Geek. as duas opções de inscrição por enquanto, que são a inscrição sem playmatch por 150 reais e a inscrição com playmatch por 200 reais. lembrando que essa inscrição esse preço é promocional ele dura um mês termina no dia 15 do 10 e daí em diante nós vamos ter Nós vamos ter aumentos periódicos na inscrição de 10 reais até chegar no evento. Beleza? Vai no ter dia do evento vai ser possível inscrição no local, no hotel, com um preço a ser definido ainda. Por favor, façam essa inscrição antes, se vocês quiserem economizar um dinheiro. Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo sabe qual que é o site da TC Geek? Não, não falei, né? É www.tcgeek.com t-C-G-E-E-K tcgeek.com.br. Depósito, viu, galera? Depósito ela é mais barata, R$ 150. Reais. Se vocês fizerem opção pelo cartão de crédito, aí aumenta um pouco também, que tem a tarifa do cartão. Acho que é só isso, né? Precisa detalhar oh, mais, não? Não Vai ter foi o um Playmatch daquele lá pra... da Liga ou Playmatch o quê? Vai ter um Playmatch igual daqueles da, das Liga lá, foi maior legal aquilo. Aquele foi do Bruno, né? é O Bruno Lanza, que fez aquele playmatch. Não é ele que vai fazer o playmatch desse ano. O playmatch é do sim, João, sim. que é um cara, que é um tatuador lá em BH, que joga match a gente, que é muito foda também. Fez a tatuagem do, do Robertão. Inclusive. Ele é muito foda no desenho e ele tá fazendo o, o, o playmatch pra gente. Ah, vai ser e... outro desenhista? Vai ser outro desenhista, exatamente. O, o, o Lanza tá dando só pitaco. <risos> Vamos falar da... Da última LPL, então, aproveitar que o Davi tá aí. É... Ô, Davi, você jogou com que deck, velho? Fala da, da sua experiência aí primeiro, nessa Cara, última véio. etapa. Joguei com um deck que eu não gostei nada de jogar, pra falar a verdade. Eu nunca gostei, na verdade. Que era o Sneaky Show, né? Ah, o Skillen eu... Show, muito bom. Exato. <risos> Fui fazer uns Griselbrand, que nem você gosta de fazer aí. E você gostou de certo, fazer Griselbrand? Você fez Griselbrand turno zero? Você cara, fazer Griselbrand é melhor do que fazer Iracu Quando você fazer Iracu, você geralmente perde Nesse deck Ah, yes. com certeza Griselbrand é muito melhor que Iracu, não jeito Não, eu não consigo fazer nenhuma vez turno zero Não ah, O deck também Você tava usando muito, Algum acelerador? Eu Deixa eu ver ah, sua mas... lista aqui Tava, quatro lotes perto ah, É, você as, faz as, as Só o Land, não... lotes show em dá para fazer Isso, só que o deck não gostou muito de mim, não Não, mas você ficou em oitavo, pô. Ah, fiquei naquele oitavo meio desmerecido. 12 pontos que foi, um 4 a 2 a meu resultado, né? Eu não consegui mas justo, fazer nada bem. Tem um cara que tá cada vez tá com um deck diferente. O é outro que joga com um deck diferente. Dessa vez ele tava de RG Penter deck muito doido. O, o Tiber não Tem joga gente. só com um deck diferente, ele joga com um deck que não existe basicamente, né? É, esse deck é muito bom. Na Painter. última etapa ele tava de Cefalio e Burk Fash. É, eu vi. <risos> eu cheguei a ver essa lista. Muito é, bacana. Agora... agora ele inventou um RG Painter aí com Vell vale of Summer. É, os Bullish quatro Vell vale Summer e Mendeck é uma coisa esquisita, mas deu certo, né? É que o Vell vale Summer é legal com o Painter, porque aí tu, tudo fica preto ou azul quando você quer. Sim. É igual, usava Pyro... tem os Pyro também em Mendeck, né? Tem. Isso. É, é ah, e é o único maior. deck que, que encaixa Muito legal Era a mesma função Eu... Isso e, e protege bem o Painter, né? Quando ele quer combar É, com certeza O, o Ganeve ficou em primeiro Com o Hug Delver. Delver Pra variar para variar ele ficou em primeiro O Ganevi que é o cara que mais fez top 8 Na LPL até hoje É mesmo? é Legal Deixa eu ver aqui as dúvidas de, de top 8 que ele tem aqui. Ele tá com 5 esse ano. Ele tá com 6 esse ano e 4 ano passado. Ele tem 10. De e etapas? pouco tempo de liga, né? Foram 15 etapas. <risos> totais. 10 de 15 ele tem. O cara tá com 66% de top 8, então. O cara tá monstro. Só calculadora imediata aí, rapaz. Que... que... <risos> É, esse esse Essa última etapa, né, ela rolou na Epic e foram 44 jogadores. É, Teve é... Mineiro no top 8 aí, que eu sei, rapaz. Teve, e né, esse... o pessoal do sul de Minas. Foi tá... o Vopato. Eles estão eles estão indo direto lá jogar o LPL, né, ô, Davi? Toda etapa, o pessoal do sul de Minas tá colando em São não Paulo é... para jogar. Não é toda etapa, né, eles não conseguem sempre, mas eles vieram nessa... Eu acho que eles estavam em sete pessoas, se eu não me engano. Tinha sete do sul de Minas, mais o Matheus, que veio de BH. Então, tinha oito mineiros nessa etapa. Bastante gente de Minas, hein? É, do, do sul de Minas, assim que eu falo toda a etapa, é, é desde o I Legacy Eu acho que sempre teve pessoal que foi, Te, se não me engano, teve. posso estar errado. Eles, eles foram antes para fazer uma propaganda com chapéu de caipira e tal. é teve Eles foram, essa, eles foram uma etapa mesmo. antes. Eles foram uma etapa antes aí depois na etapa seguinte eu acho que eles não foram eles não foi tipo acho que o Bruno tava sem carro alguma coisa assim, ele que vinha de carro eles não conseguiram vi e depois eles vieram duas seguidas Então teve uma etapa aí que eles não vieram o Jorge que joga no meu time foi eu acho que ele tava de w o w Blade eu acho coitado o w Esse... Blade. <risos> o w Blade também mal posicionado atualmente. É, é, esse, esse top 8 dessa oitava etapa foi bem diversificado. Teve só dois decks que usava Dark Deeps e o, o além do Lends, na verdade são três decks de Dark Deeps, mas todos decks completamente diferentes. Um é o GW Deeps, que é basicamente um Maverick com combo do Dark Deeps, o o Rogak Deeps e o Lends. Então, esses decks completamente diferentes. A lei desse que a gente já falou, que é o Ruggie Delve que foi em primeiro, o RG Pente, que foi em segundo e o Sneaking Show do Davi. E completando o top 8, o Moon Stomp, que é o, o Dragon Stomp, o deck de Blood Moon, E o Bruno Volpato aqui de Minas né ficou com o Four Color Goblins, que é aquele Goblin tem preto, certo. vermelho, a loucura. O Ô, Ô, Davi, conta pra gente a experiência de jogar com Sneaking Show. Foi foi agradável? Você fez muitos oponentes ficarem chateados, né? Como é que foi? Primeiro que da minha parte é legal, porque todo mundo espera que eu vá de outro deck. Né? Aí toda vez que eu sentava na mesa, eu fazia um Scalding Tarn, eu fazia uma Volcânica e Island, o oponente já falava ah, ele tá de Delver. Aí eu cheguei a ganhar algumas partidas, porque os meus oponentes não sabiam do que eu estava, eu tipo perdi o G1. Por algum motivo e concedia as cara sa de ela para delver aí eu conseguia ganhar o problema foi o o, o paremento foi um pouco ruim na primeira partida que eu joguei na primeira rodada eu não joguei né porque eu tinha um bair um a quem são pode ganhar Bayron por causa do ranking da F e hum. eu peguei o reanimator o Roberto pode falar melhor do que eu. Essa partida, para mim, pareceu quase impossível de ganhar. É uma bossa é, é muito mais rápido que você. É é favorável pro ReniMator, mas assim, não é 100% vitória não, por causa... Tem os counters, né? Mas de fato é, é favorável pro ReniMator. É. é Magic. Cara, assim, pode fazer um... Petala, Tomba, Griselbrand e você não ter bicho nenhum na mão. É, é, é. <risos> Ah, eu, eu já te... ganhei mulligando A4 uma vez contra o um Schoentel, e, e tipo assim, mulliguei A4, nem era londa Muliga minha mão era basicamente, eu eu vou ganhar se meu oponente tiver um grisobrante na mão, porque eu tinha Messi, carta preta, pétala e reanimate. <risos> Isso Adeus, que não MES. era London Mulligan. <risos> é. Não, eu, mas eu não tinha o Grisobrand, entendeu? Aí eu eu só ia... Se o meu, se meu oponente tivesse um Grisobrand, eu falei ah, vou jogar, eu fui e comecei dando uma mesca nele E adivinha, ele tinha um Grisobrand <risos> Aí eu relimei o Grisobrand e ganhei Mas é bem situacional <risos> Então, nessa match aí contra o Reanimator Eu perdi o G1 e G2 E nas duas vezes Eu equipei a mão com o Counter Só que o meu combo Era na base de Sneak Attack era o que tava na minha mão, isso nem que ataque é muito lento nessa match. Aí o cara uma hora achava outro, outro entombe, o outro descartava em si mesmo, descartava o bicho e ganhava. é, é a sua lista, você tava com algum algum específico, você estava, lá, você tinha duas grief digescage. Então, se no foi, post side, Deus. o objetivo do Show Intel é sempre se proteger. Ele nunca pode abriu uma mão tentando ser mais rápido do que o reanimator. Você sabe, você sabe que seu oponente Sim. é o reanimator. Você não Cara, vai gente... tentar combar mais rápido, você, senão você vai perder. Você tem G2, que acho que eu tentei com foi com o, Fo e o fluster e perdido mesmo jeito. <risos> Ai... acontece, mas não é sempre não. Já tinha o arcanista que é bom, tem que subir, você subir essa arcana artesã. Quer dizer, ah, subir. Eu não, não lembro mais o que eu subi, eu acho... É... Eu acho que eu subi até os vél, se eu não me engano. É, tem que subir a, a artesã, porque o Show Entel vira uma faca de dois legumes, né? Não é, é muito sim, bom, né? não. É costumeiro os jogadores de Show Entel retirarem pelo menos três cópias de Show Entel, jogar com uma só. se berinjela de, de do qualquer. lado é uma cenoura do outro. É. <risos> ah, mas espera que eu saia sa de assa certo, né, velho? Com é, famoso, você não tá, tá com não, não, não. Você não precisa jogar certo para ganhar de Show Entel, não, pô. Exato, por isso. Não, véio, vocês falam isso, mas o não é assim também não, velho. <risos> é, é quase isso. Tem Brainstorm, tem Preordem, tem Ponder, já tem que saber o que o fazer. O negócio de isso que o Davi falou é uma verdade. Hoje em dia é difícil sem identificar deck de Legacy, velho. O cara faz Volcanic Island Ponder. Ele pode ser tudo. Ele pode, pode ser, ser desde o WR Control, pode ser o WR Blade... Pode ser Delver, pode ser UR Delver, Rugg Delver, Grix Delver. Pode ser Storm. Pode ser Shontel. Pode ser pode muito ser deck. Um pode de coisa. Isso porque uma... tem uma abertura, de abertura, de abertura melhor, não. Thiago. o Thiago, hum, quando você hum. abre hoje em dia de Ilha Nevada, você pode ser qualquer deck. tá todo mundo usando Ilha Nevada para blefar outros decks. É verdade. É verdade. Porque Essa essa neve também outra coisa que me irrita, velho. Olha, tanto land bonito para usar, esses land de Angludge aí doido, a os land os land de unstable, né? Tudo tudo land bonito, mas tem que ficar usando essas esses land nevada agora. É, mas o land nevado já tava jogando antes do estrolábio já, por conta de, por exemplo, o predict na época do Miracles, eu olhava o Defen Texas, era seis planice E sete planície Nevada por exemplo Porque o predict Era uma carta que nomeava e tal Diminha a chance, então assim, tava jogando Sim, já é. Tem nevado, mas não é só por causa era... do astrolabe Não hoje só do tão... É, hoje eles estão usando Pra blefar outros decks, tipo Storm Usa, é, usa ilha nevada para blefar que ele tá jogando Com astrolabe É verdade o, o Davi, quem ganhou o LPL? Então, so não, so não. esse daí foi no suíço né? publica as listas do suíço aí depois teve viu o top 8 é. e o Danilo que aí que tá de GW Depts eu Gustavo Aranha que estão de lentes eles chegaram na final, só que em São Paulo a gente não tem a final, porque ganhou a vaga, não tem mais porque disputar a final os dois ganharam a vaga ah tá, esse GW Depts é bem bom né Eu gosto bastante desse deck, cara. Ele Já joguei um tempo com deck e gostei. Já ele, já joguei no mall. O, o fato dele ter relicário, né, é, te dá um ângulo de ataque pro deck bem mais bem mais poderoso assim do que você ficar é, se apoiando só no no elves apesar é de que o Elche atenção, é bem é bem fortinho também eu já ganhei batendo com el claim dois ah, Mas um 3, 4, um uma mana é pois é, é roubatíssimo agora é. O, o negócio que o, o reli é um tutor muito melhor e um Be muito melhor né é por isso Sim. que por isso que eu acho que você ganha bastante com esse GW e, e, e assim um detalhe muito importante a madre nova protege maritilage de Caracas e de mês of if né sim porque ela dá sim. proteção incolor Apesar que essa lista não tava usando a nova né a ah, lista não desse, não ah, desse, do ah, Danilo tem um detalhe o, o Danilo a gente chama ele aqui de tampo né é. ele ele listou as, a madre nova a Giver of runes aí depois no final da noite do dia anterior ele foi ver ele não tinha ela. Aí ele pela madre normal ele pediu para todo mundo para ah, alguém tem para não emprestar essa madre nova ele ah, eleu ele essa madre antiga aí tem ah, e jeito é. Tá. assim é não que a cara... madre antiga seja ruim né ela também é boa ela só não proteger contra carácas em né? não mas a nova é muito melhor nesse deck é a nova é muito melhor nesse deck com certeza Não, é, tem a... é, é um trem que deixa o deck manco Mas não deixa alejado Isso, tem essa, a, a Madre Nova Que protege a Maritilete quando ela aparece Tem um Tomic que protege o combo De acontecer, de Westland E tudo mais É proteção pra tudo nesse deck Se você faz a Maritilete, geralmente você tem uma proteção Nesse deck O problema desse deck que eu achei É contra combo Porque o, o BG, você tem descarte Pelo menos, né? muito Esse GW você não tem nada como então... Na verdade contra combo de cemitério Você tem o crop rotation Pra Bojuka Bog é, mas... é uma arma muito forte é No play, no draw Não vai ter interação de turno zero E se o é jogo, jogo ler, prolongar Tem, tem o Kevin de use ler, Só que tem ali no side Normalmente No side nem todos usam Ele tava usando Tava Tava Ele é, de, talvez ele, ele viu que, que é uma ele fraqueza de uma NT, ele... velho. Ele veio de um NT locando de Itália com Silvio ser fiquem proteger Natália. É, aí ou faltou o massacre, né? É, faltou um massacre, hein. Bom. Vamos, vamos. passar pro próximo? GLC que o Stéfano não quis nos acompanhar para comentar o campeonato que ele fez top 8 e aconteceu do lado da casa dele. <risos> o CLC ele ocorreu no mesmo dia da do LL? Não, não foi... Foi, foi, no, foi no dia seguinte. A LPL foi no sábado ah, e o no CLC domingo, foi no domingo. Então, no domingo, dia 22, teve o, o CLC, que é o Circuito Legacy Catarinense. E lá o vencedor foi um infect infect venceu usando aquele splash para branco que usa um teferin um no teferino main deck e silver library também no, no sideboard. É... teve também o oh. R Delver, dois R Delver, usando Narset. Um deles estava usando Narset no no sideboard para subir contra decks que abusam aí da draw engine de Brainstorm, Ponder. Uhum. O próprio Stefano conseguiu o top 8. Ele tava de Miracles com aquele splash para verde, para quem não Bom, sabe tão usando. O a principal função desse splash para verde é o, o Verf Summer, que é uma carta insana, que para quem não tá ligado, eh o Verf Summer protege o seu counter balance de abrupt decay, cara. É uma coisa assim, mostra. Porque o Verf Summer vai dar hexproof para você e suas permanentes para azul preto, como o deck é preto. O cara vai dar bonitão dando dekey no seu counter bala, achando que tá de boa. Toma um véu na em resposta e além de do counter bala se ficar em jogo, ainda dá um draw. Olha que carta insana. <risos> tipo, até de descarte também, é, é, é. bem relevante, no Mira, assim, no Mira com essa, a, acho que a principal função é proteger o counter bala de dekey que cresceu muito, né, pô. Tá jogando protege muito. Meio... Protege mentor também, né? Mentor. O protege, protege é tudo. Uh, Mas a, também... melhor, a melhor carta verde aí É o Carpet of Flowers é, ele, usa, ele usa também O Carpet of Flowers, que tá tendo muito Rogue Devil, por exemplo, que todas as lentes Vão ser ilha uh, O cara tá lá com as, um late game com suas três Vulcanic e 3 Tropicals, você faz um, um Carpet of Flowers, é 6 manas A mais, assim, do nada Você fazer o que você quiser para quem não sabe, Carpet of Flowers é um encantamento De uma mana verde E ele faz com que durante uma das suas main phases, você escolhe A1 ou A2, ele adiciona a sua reserva de mana X manas da cor que você escolher. Tendo X o número de ilhas que o oponente controla. Então, e você não pode escolher, por exemplo, se o seu oponente tem 3 ilhas, você não pode escolher uma mana preta, uma vermelha uma branca. Você tem que escolher uma cor e todas as manas são ser adicionadas da cor escolhida. Inclusive está rodando no Reanimator, no Estádio Board, em estratégias contra deck azul. Essa cara é, é os... muito boa em deck combo, né? É. No é. ANT inclusive, principalmente, Também. É a, é a principal função em deck combo é desviar de soft counter. Então, é, por exemplo, é, tipo... se o seu oponente tem duas ilhas. você tem um carpete, você já não toma spellpiece, já não toma daisy, você já não já consegue desviar de fluster, muitas muitas coisas assim interessantes você consegue fazer com as mãos lá. E o Esse Stefan usava também aí? um return to netry. Ah, é, você quer falar essa, alguma coisa essa aí? Essa oh. bem... Ah, só falar, tipo Intel que eu tava usando, a lista que eu peguei de base, ela tem um Carpet of Flowers só que eu tirei ela, não gostei muito mas eu acho que eu deveria ter usado até Intel tá usando o verde pra Carpet e of Summer É, o Splash é o Veil of Summer, né de, de brinde, leva o Carpet Isso o Retouch e of nature, é... nature aí é muito bom também, ele é bem versátil né mas três coisas a carta Ele é bem versátil, né, de transformar um encantamento, de um artefato e ainda é um grave hate. Mas um. toma o um desse aí, o Roberto no Já tomei, já, já? tomei. Já. E é foda, porque eu tinha o descarte, mas como que eu vou nomear essa cabalteira pirretown de <risos> <risos> eu ia pensar Aí eu perdi. E é, do, e é duas manos, né, Até Duas manos duas mas baleta, mas... Tão bom contra a reanimito. Mas entra, né? Tipo assim, se tiver assim. lá no site, você vai subir. Sim, sim. E tinha um DefenTex sim. também que eu fiquei curioso para ver a lista que tá usando Squadron Hawk. Uh, não tem essa lista não, mas lista tá aí, lista no quem mall. quiser. Quem quiser inovar é é normal, ah. Então, ah, tô. Estão usando as madre nova também em vez das madre antiga, estão usando as Giver. É 1/2, um né? Ah, Squadron nova. Hawk é 1/1, um um, por isso que eu tô achando estranho. Mas, Mas ele dá card advantage Dá, é. dá, você faz um se buscar os três, se você quiser E você e, e varia também, ele ele é o que? Qual que é o tipo de criatura? É, não? Acho que ele é, ele é bird, a ave não? Falcão? É a ave, a ave. Bird, é, a é a ave não, É a única bird do deck não, é, não? O, o cara quando nomear no no Plague Engine, já, né Ele já vai ter mais trabalho Eu acho que tem pouco bundão um É, pode ser, também. ser... Faz sentido, eu não pensei nisso não. Uh, e além do DefenTech teve um BR Animator e um Rogak com o altar o altar da Demência aquela o Rogak mais voltado pro combo mesmo, e também o um Moonstop, igual teve na na LPL. A gente vê aqui de, de repetido, foi só esse Moonstop, né? E os Delver, apesar que não teve o R Delver Na LPL, só um Fug ideal, véio. O único deck que repete é o deck de Blood Moon. É. Infelizmente, né? E, e assim, e cadê os Rain 6? Não tem que banir o Rain 6? Não tô vendo o Rain 6 nesse top 8. Não. Esse Infect aí não tá usando o Rain 6 não? Era para usar, pô. Eu acho que não. Pelo não, menos galera... não que o não tenha falado. A galera tá usando mesmo no Infect. Eu é, acho. eu vi, realmente. O Will Lando que começou com isso. Né? Sim. Até não... Teve gente no GP mesmo usando. A... Acho que a melhor lista Infect foi com o Rainsticks no GP. Saquei. É, é uma carta boa, né? Porque volta o, o Ink Moth. Você e consegue aí... É, é, recorrência, e o... né, mais recurso tipo destroy correlation de volta em kimof. Sim. É. E o infect também ele já usa o pacote básico aí do Ren que é caracas, whistling, eh, é... boju camouflage, no crop e também. Crop rotation. <risos> Isso. Já usava naturalmente, agora usar mais até. É. Que é bom inclusive. Sim. Bom, bora falar dos campeonatos estrangeiros agora? Vamos. boa né Legacy Challenge Com campeão brasileiro Eu acho que inédito hein? Acho que foi o primeiro campeão O primeiro brasileiro a ganhar um challenge De Legacy pelo menos. Porra Thiago, quando você vai ganhar o seu aí? Pois é bicho, tá difícil viu? Oh, Eu fiz dois top 8 em, em, em challenge Mas não passei do top 8 As duas vezes É a última vez, eu peguei um cara muito bom, inclusive, que ganhou o PT no GP GP Atlanta. Eu só descobri depois que o cara era cabuloso. Chama Daryl Iris. Entrou em cima. Ele tava de Defentex a última vez que eu tava de Griggs Control. Mas, mas beleza. Vamos voltar pro que importa, que é o campeão brasileiro aqui <risos> é. do é, challenge. Vamos voltar. Esse é. challenge que nós, vamos, nós estamos comentando aqui não é o último challenge, não. É o, é o dia 16. Isso. É o penúltimo Isso. challenge. É o penúltimo. Ele... O cara chama Vicente Mar... Né? Lá de Florianópolis. É. E ele tava jogando o challenge de dread. O mana dread. Mana dread. Com um rogue na no... lista. Que até hoje não aprendi a falar. Desde que o Romar apareceu aqui. Mas tô tentando. Vamos ver se eu vou conseguir. <risos> o Romar que não sabe falar, velho. É, velho. Tá, é isso. É, ninguém entende quando ele fala o nome das caras tal. Eu acho que a culpa é dele, não é sua. Pode ficar tranquilo. Eu ri demais disso daí, no quando eu ouvi o último NLCast, ele pronunciando as coisas e vocês tirando o sarro dele com isso. A gente zoando o cara que ele fala certo, né, velho? Pô. É, eu ri demais com isso. É um absurdo, né? Desarro. É um absurdo, né? <risos> Nessa lista oh. do do hum. que ganhou o, qual que é o nome dele mesmo esqueci Mafus. Mas Vicente o nome Mafuz. dele mesmo é Mafus? Ah, é Vicente, Vicente. É, é, Vicente é, é, Mafuz é o sobrenome, né? É Vicente A Mafuz. lista em si que eu eu tava comparando com outras listas de dread. Não, a diferença maior é que ele tava usando aquele creeping fill. Eu não vi Eu não outras listas faz. recentes de Dread que tava usando Clipinch. O Clipinch é aquela carta que tava jogando modo no Dread modder, que dá 3 de dano e você ganha 3 de vida, quando ela é colocada no seu cemitério, ah, seu cemitério entendeu? Se você exile lá ela. As demais listas Dread não usam essa carta. E a lista dele tava usando. Eu achei isso interessante. Não que nenhuma lista use, mas assim, são poucas as listas que usam. A maior diferença é essa até a própria Leyline branca, essa essa configuração de Leylines teve uma, uma lista que só só internamente, ó, perdão. Para quem quiser uhum. a lista dele é só ir no MTG Aí você pega o challenge aí do dia 16, não é isso? Isso, dia 16. Dia 16 ou 15, é. E o, o é só pegar o dread do usuário Mafu, né, Que é o, o nick dele no Mox. Isso. É que é, essa que é a lista dele. E realmente Aí. tem seis leilines no site. E, e quatro do Vaco. Tinha outras listas também que tava usando essas essas duas leilines of Sank. Porque a leiline do Vaco, a, le, a leiline of the Void, né, ela já sempre tá lá. Agora, essa leiline branca, eu achei legal porque para, por exemplo, um Storm, você não bem chato do cara ganhar de você com se levar dessa carta e outras outras coisas é, se... também. Muita resposta você não ele tem. Ele era muito também, né? Você não ele... espera um lá inline of Sanct no, no Dread. Aí, não, essa... Mas... Esse, esse essa criatura de destruir encantamento ela é bastante interessante porque Como é uma criatura, acaba que ela, se você tá querendo remover alguma, sei lá, Nihil Spell Bomb, alguma coisa assim que vai te atrapalhar, você consegue... A criatura desvia de, de soft counters já. já E o, o Mana Dread, ele tem pouquíssima Mana disponível. Então, no, qualquer Daze é full. Então, isso aí esse já, bicho, já interessante. Esse bicho... Ele sobe para Hashing Piece? Será? Deve ser, né? Sim, Hashing Piece. Layline, Layline né? né? Layline of lei mais comum. Tanto o Whisper quanto o Nature's Climb são as respostas dele. Eu gosto dele de é Hum? Aquele bicho branco com o Evoke? É esse é, ele mesmo. É. Ele ah, é um tá, barra 3 mas... do ar. Um barra 3 fly. Quando entra em jogo, destrói o, o encantamento ao ah, mesmo. Eu só tô achando estranho ele não ter hate nenhum para contenimento prish. tipo assim, contenimento prish ganhei, né? É, mas tem muita muita gente que tá ignorando a Container contenemist porque é uma carta que sumi... tá jogando pouco o entre aspas se você for ver os reistes de criatura branco é... Container contenemist tem pouco e canonista por exemplo sumiu, que é um dos motivos que na hora que eu acho que que faz com que o storm cresça. Não, você não vê, cara, cano... canonista não existe, pech tem pouco. Essa é canonista que... também então... sumiu. Essa carta só ignorando, não é, Depende da lista. Eh, é... a lista do Eulandon, por exemplo, que é a lista que a galera copia, sempre aparece aqui, ele simplesmente ignora. Ele vai tentar ganhar Sim. em cima no... na velocidade. Se cair, você perde. Eu tenho que tentar fazer beleza. um hardcast. Eu já não gosto disso não, eu gosto de ter resposta. Essa tem o um verdinho Eu gosto ver. Ele usa o verde também, mas é porque ele usa o verde só para reverence silence. Ele Sim. não usa para Troféu e nem Decay. E nem Rubrit, nem nada. Eu curto é, Troféu e Decay. Fazer essa resposta mais versátil para tudo, né? O que cair, você consegue responder. É, Mas... Eu acho, eu acho que o Dredd tá na mesma pegada, só ignorando também. O Dredd tá na mesma pegada. E como o Dredd tem o Rogak, o Rogak você casta ele, né? Container pisto faz nada contra o Hogak Hogak você casta, normal Sim Se tiver na sua mão, você casta ele só que É só giro um grey e boa dele. Oi? É só um Hogak também, né? Só um, só um, é Mas também Não pelo menos então. tem Faithless Ult tentar achar Enfim Uma lista Hogueque. Bem bem também. Um pouco padrão, mas com algumas diferencinhas Que Fizeram ele ganhar um challenge. Nesse essa mesmo... É... Oi? Essa leiline Oi, aí. Essa leiline... Será que é tão útil assim, a leiline branca? Pois é, eu não sei. Mas, por exemplo, teve um, um campeonato na Alemanha que um, que um jogador de dread fez essa mesma configuração. Quatro off the void, duas leiline branca. Tem outras listas que você... Ficar procurando. Eu gosto de ficar olhando lista. Né? Eu fico olhando lista direto. Aí eu fico vendo o que que tá acontecendo. O que eu faço é assim. Eu entro no, no MTG Top 8. Aí no lado esquerdo. Para quem não conhece. fica os decks. Separados por Control, Combo e Agro. E aí tem o nome do deck. Quantidade que está jogando. Separado por os últimos dois meses e tal. E todo deck que está com setinha verde para cima. Todos. Eu clico. E vou vendo os últimos e comparando lista Porque os decks estão aparecendo, eu só olho basicamente isso. E aí eu Mas fico aqui, Essa leiline branca, ele tá preocupado com o que, exatamente? Burn? então Não. descarte É, descarte, jogar contra um, um Storm, por exemplo, você não vai perder, você não vai tomar tendres. Mas nunca apareceu, Mas... sofre tanto com descarte. Esse pois é, dread não sofre tanto quando descarte Ou, oh, depende, cara Por exemplo é, O mandalé sofre mais quando descarte Porque sim, Se você sim. tirar uma carta da mão dele Ele vai ter que ficar mais um turno sem fazer nada Esperando para descartar a carta que ele quer, né Mas enfim o Às vezes o, o mandadread Tem um, um faithfulness loot um breakthrough lá na mão Que se, se ele tomar um descarte ele perde Eu já cansei de ganhar de dread assim Descartando uma... uma eu, tipo, eu tinha como turno 2 ou 3, só que o primeiro descarte eu já acabei com o jogo dele. Se ele não comprar um Carrefour Studge, alguma coisa assim. Uma, uma LED. É, mas não sei, me parece mas, um pouco não, situacional demais. Com certeza tem alguma coisa aí que eu não tô sabendo. Mas, porque não faz sentido. Se você for olhar as linhas igual eu tô falando, são vários. inclusive Depois, depois a gente pergunta para ele. É. E, é. Cara, Inclusive, tem lista de dreads... Ou, oh, tem lista de dreads, se você olhar, que só usa leiline, bem leiline of the void tem. Usa só leiline of Vou mandar, mandar uma black. mensagem e vamos ver se ele se ele responde em tempo. É. É, aí, se ele responder, a gente faz um ad. Boa, boa. E, boa, e, boa. e fala por quê. Bom, mensagem mandada, vamos ver se ele... Você vai dar tempo. Bom, próximo? Vamos para o próximo? Próximo, próximo, próximo. O próximo é Star City. Nós vamos falar do Classic e do Open, que rolou nesse mês na semana do Challenge. Foi dia 14? Estou tentando achar aqui. Foi dia 14. Foi. Foi foi dia 14, isso mesmo, 14 do 9 e 15 do 9 que é o Open Syracuse ah tá achei que Griggs Control ganhou isso For Color, né? É for color né? É. É, no, no nome aqui tá Griggs Control, mas não é Griggs não já vi é que tem, color. tem... Não, é, for é For Color, for color com a Strolllight é, é. é aquele deckzinho chato pra caralho usando uma carta nova que eu acho que tem potencial, que é o Tyrant's Core, uma um off-main deck, porque ela destrói, ela é bem versátil, né? ela destrói uma criatura de custo 3 ou menos e dá um bounce também numa criatura. Então ela é boa e... contra Maritides, boa contra as criaturas grandes do Reanimate. Isso e é, é para enfrentar os decks, é para enfrentar e... os decks, tal. Que é uma matador. Pra... Contra deck Over também é bom. Não, máquina, só contra tô... quantos... Não só contra Debs, né? Então, assim, consegue pegar outras cartas. Por isso que ela é interessante estar no main deck. Mas é principalmente a... mesmo contra Debs. Pega Glorch, Arcanista, Delver. Pega tudo isso. que tem no Hug Delver aí. É, só que uma, é, uma remoção de duas manos não é tão efetivo quanto a remoção de uma mana. Né? Fatal Push contra Delver. Eu sou muito mais Fatal Push do que essa aí. Contra Delver, especificamente. Call of Days, Spell Peaces, Spell Snare, né? Sim, mas contra o Marit você vai querer essa. É, ela, exatamente, ela é muito exatamente. Por isso que eles estão usando, estranho. Eu acho que é mais uma Marit Eu acho e, essa carta muito boa. E quebra pega o Harry né? Mas você devolver pra... <risos> ela só não resolve o Gris ou Brand. As outras criaturas conseguem resolver. Sim, mas é aquela lista que tava surgindo aí hum. mesmo cara, tirando e tirando isso, isso é. nem é tão assim uma novidade. É, e, e tem uma novidade que também assim, não sei se a gente falou no último episódio, tá rolando bastante atualmente, é o pack de crop rotation no side, né? Exatamente pro principalmente pela ascensão de BGD, que é o crop rotation para caracas. É. Nesse caso, Mano... tá sem o bojuca, mas pega, tem listas também que aproveitam para pão um bojuca e pegar os reanimators, pegar um storm que tá tentando parte para a linha de Pest in flames, enfim. Um negócio que se feque. Pack... Não É mais para caraca mesmo. A galera tá usando isso no Delver e tal. Depois Sim, esse... é mais para caraca. E depois o negócio de que é esse fequezinho aí, ele melhora pega o bench também. também. Melhora, pega o xtlense. Sim. É muito interessante. Legal, você for parar eu... para pegar essa lista, velho Eu contei aqui agora rapidão Se você pegar As edições lançadas Nos últimos 6, 7 meses Tem 12 cartas Nessas 75 Quando que no Legacy isso aconteceu? Você pega 12 cartas novas Jogando num deck Legacy É muito bizarro, né? Mudou demais É, mas eu acho que a Wizards Deu um Sei lá, cara, ela deu uma elevada no power level aí né? Foi desde que desde que o T2 tá rolando muito aí no Arena, o power level das cartas tá absurdo. Eu já reparei isso. Desde que o Arena surgiu, o power, power level das cartas tá tá realmente tá um power legacy, tá power level de legacy, carta do T2. É. Ó, foram um, dois, dois for callo control no top 8. Não, um Não, era foi, Foco Alon É, um era Foco Alon Clássico também, né? Com o Ren Six, óbvio. Que deixou o deck bem melhor ainda. É, ficou em 8 um oitavo. A é, gente teve esse... também um, um, um Storm, né? Storm em segundo, segundo local. O Adnausia Tentos, o INT. Com dois VF Summer no side. De adições, que é uma carta que melhorou bastante o deck na minha opinião contra esse tipo de match de descarte e counter. Usando dois Pestinhos Flames de main deck, que não é novidade, o próprio Fred aqui de BH costuma usar, duas dois Pestinhos Flames. É melhor para contornar counter. Sim. Foram dois Forcola Lolo. Vocês viram aí? Terceiro e oitavo. Não. É que um é, não é bem um Loa. Um é um Lendis Loa. Ah, é. é esse, oitavo aqui, esse oitavo aqui é mais para Lendis. Ele é mais também. pra Lendis. Tem Exploration. É. Mas tem é, branco. Mas tem, mas tem, com tem sete criaturas. Lá, tem Earth Reclaimer, Night of Yalta e Relicado. interessante essa de... aqui. nunca Essa aqui eu não cheguei a ver. Essa, não. É, eu acho que essa é a lista mais É inovativo, assim, do, desse top é, Essa lista aqui é muito Inovatura, interessante. Né? A galera tá é, chamando esse um... deck aí de Shrek. Shrek? É. Por quê? Não faço ideia. <risos> tem o Field of the Dead. Essas sortoplauses aqui é tá legal. muito estranho Você achou? Eu não achei, não. Eu seria estranho se tivesse, por exemplo, o 4K, esse Aí eu ia achar estranho. Mas não um tem. Ah, é, fã, é, é, é. é a remoção do deck. Bom, é bom. Plotius é a melhor remoção do formato. Você tem um deck que tem branco. E tem bastante branco. Não é só branco... É, splash. Tem tipo quatro Relicário, um Night of Jato. Um, tem assim, tem quatro Mox Diamond. Então você o branco tá fácil. Mas é mas põe, por que Plotius? Porque é a melhor remoção do formato. Eu você tem o que? O, o quê? Planet legal, Fire? Você queria Pantheon Fire? O Pantheon Fire aí. é melhor, velho. Mas tem, aí ele tem que mudar tudo, não, não tem nem Grove, tem? Na lista, ele é, tem que fazer o vo... BT, né? É porque o é. tá em alta, velho. Ah, é. tá, é, faz sentido, pode ser. Mas Grove, cara, não é um negócio que ganha de lands fraga. <risos> Com constante of offit, ele tem um sóço bem que tem um só. Né? É. Eu, é, véio, se bem Plauches que é um Lands, mas não é bem. Plaushas, pega o próprio, a própria Malith Lest, o oponente, pega os bichão do oponente. Plaushas é melhor remoção de formato, velho. Tem que ser, eu não vejo problema em ter essa Plaushas não. Agora, interessante é, por exemplo, sideboard tem uma cards no of souls muito doido, para ele castar um relicário não alterado. Tem uns detalhes muito mais doido, sabe aqui, se for ver. Pode sair de contra-coga também. Ele vai subir 4 Layline of the Void, se for um combo de, de cemitério, tirando o Show Entel, por exemplo, e o BG Depth vai subir. Ainda vem a Star, tem uma Torm, uma off aqui. Tem, tem Layline of Muito the Void, que tá ficando bem presente também né, no meta. Tem o Collectors Off, que é o Nuho de criatura, que pode ser doutorado com Green Sun. Então é uma bem interessante essa lista aqui. É. Que a ela não. Bom, a gente vê um bom. elfos aqui no top 8 assim, só comentar que igual ocorreu lá no Bagual, um elfo fazendo resultado, nesse meta agressivo, assim, com Plague Engineer e o Enex 6, ainda tem elfo fazendo resultado e esse elfo em específico também usando dois carpetes of Mas... flowers e o pack não de pro protection para caracas. Também usando Não tem véu, mas tem... dois Scarfett e o um pack de crop rotation. É. Mas eu gostei mesmo, foi do top 8. Uhum. Do domingo. Do Classic. <risos> Com 1, 2, 3, 4. 4 Rug Delver. E o top 16 tinha 5... 6. 6 Rug Delver no top 16. É muita coisa. É lógico que o deck tá muito bom tem o poder do n tem tudo isso. Só que, por exemplo, é um, um top 8, um top 16 de região, de meta game específico. Porque lá nos Estados Unidos, a galera dual é mato para esses caras. O cara nunca jogou Legas, mas tem a dual para vou jogar o de Ruggidel, delver Se você for pegar um cara aqui no Brasil, eu vou jogar Legas, eu vou jogar de... Manalese Dread, filho. o cara vai pegar um deck barato, é. que é o que ele tem para jogar, sim. entendeu? O Hug Delver é um então, deck barato. Se tem muita gente jogando, fazendo resultado, na verdade tem muita gente fazendo resultado, é porque tem muita gente com, tendo acesso a esse deck. Tem esse detalhe também que é de Estados Unidos. no Nacional Legacy, por exemplo, nunca isso vai acontecer. E eu, uah. Olha, olha, hein. Aqui, eu garanto, não vai ter dois Hug Delver no top 8. Porque Nossa, não, tem esse, senhora... não tem esse gente para jogar, não, senhor. Não vai ter. O deck é forte. Eu não falei que o deck não é forte. A não sei que a galera todo mundo queira vir de Hugues Delves. Mas, assim, se for pegar a galera que faz resultado no Brasil, que vai jogar o Nacional Legacy. É, é eu te entendo. Mas eu acho que é é isso, esse posto isso... que eu tô falando, entendeu? Eu acho que isso acaba criando a impressão também de que é, o Rain Six tá pesando no formato, né? Mas só um adendo rápido aqui. Das quatro das quatro listas de Rogue David top 8, duas usavam só Dread Rod Arcanist. Uma delas usava só X-Drink e a outra usava X-Drink e um e dois Dread Rod Arcanist. Não sei que que que, a Porque o pessoal usa a cobrinha, né, Thiago? Ela é tão ruim, ela não faz nada. <risos> ela serve para ganhar de mim. Mas assim, eu tô eu tô mudando meu meu conceito sobre a cobrinha, eu acho ela importante. Ela ela é importante. Eu tô usando uma. No ah. Bitcoin. Aí sim, hein. E eu ganhei um jogo contra esse Bunt. Eu não sei nem se era Bunt ou Focolo contou esses deck de astrolábio aí. O cara, nossa, velho, nossa. ele tinha feito tudo. Não, eu acho que era o Bunt, era o Bunt. O cara tinha feito eh o Teferd limpado minha mesa, eu tava sem carta na mão, aí ele deu bounce na no astrolábio, castou astrolábio, comprou duas cartas e tinha tipo Teferi trocentas mana básica, três cartas na mão, eu zero carta na mão, zero, zero mesa, né? E só uns cinco terreno Aí meu top deck, cobrinha, ex drink 44 vai. Proteção a, a instante, né? Ou seja, pra ele tirar já ficou difícil. No meu turno, uhum. cobrinha 66 tem NN bombado. Bate, Proteção bate. Contra tudo. O Teferi tava velho. sem calta? Morreu, hein? Nada. Ele tava sem calta, ele não devia ah, ter flow, que ele tava todo tapado, que ele fez Teferi Ele fez uma remoção não, O Teferi tinha marcador? O Teferi tinha Marcador é, é, Ele deu bounce, tinha um Marcador, né? Ele deu bounce no, ah, no Astrolábio dele E voltou o Astrolábio Então se ele tivesse full, provavelmente Teria castado, eu acho que ele é não que tinha o full O Teferi na cobrinha Ah, sim, mas o Teferi Morreu, né? Eu fiz 4x4, bati no Teferi. Né? Não, no meu outro... Porque, assim, Teferi entra com 4, não é isso? Aí ele gastou menos 3 no Astrolabio dele. Foi para 1. Aí e... fiz cobrinha. 4 4 vai. Proteção instante. Aí ele fez não sei o quê, voltou para mim e bati no Teferi, que tava é, 2 agora. É, é, se ele soubesse que ele tomar um X-Drink, por exemplo, ele poderia ter só subido o Teferi, mas não é uma vou julgar o cara, não. não sabia que ele ia tomar isso. É deve que Balsy na Astrolabe uma, é tão bom. tão bom. Você, você tinha só uma, né? Ele deve ter ficado assim, ó, vou dar Balsa... <risos> vou dar Balsy na sua e comprar duas cartas. <risos> Muito bom, ter sido isso. É, eu tava usando só uma. Era G2, não era G1, era eu tava usando só uma, era G1. Ele podia esperar um X-Drink, que Delver, tem gente usando só X-Drink, inclusive. Aí eu, eu, eu tô usando uma. Tô dando meu braço a torcer aqui. Tô usando um. Logo mais duas. <risos> Logo mais três, tirei dreadlord. Isso. É, os outros os outros decks que ocuparam o top 8 foi dois o Delve e um um Focola Control e um Om e um OmniTel, ou seja, seis Delve, no tô aqui. Dois o R 4 rug, um focolo control e um omnitel. E esse omnitel é monoblu. Não, tem tem vermelho, mas não tem sneak attack. É o omnitel mesmo com três enraku só, combo para onde ciência, que ele combo combo clássico lá de faril mais forçage, pega as cartas, né, e ganha de i. Foi lis isso. Milizante. com Enhaku no topo. Te dá dano infinito. Exato. Exatamente. Bom. Bora pro próximo? GP. Vamos falar do GP, GP. mais importante, GP, Atlanta, né? que teve 1022 jogadores no torneio Legacy, que teve campeão um Storm NT do Cyrus, que joga muito. Esse cara é monstro. É. Merecidíssimo, inclusive, né, velho? É. Porque o Sérgio, ele tá aí fazendo bons resultados há um bom tempo, né? E é. ganhar um GP... GP, é. velho, nossa. Eu queria só jogar um GP, mas só só jogar tá bom, para <risos> Imagina, Imagina ganhar, é. né, Roberto? É. <risos> nunca jogou em São ai. Paulo, não? GP? Não, Legacy, nunca fui. né? Legacy foi não. É. Ah, você tá falando um GP normal? Pô, não. eu quero um jogar, Legacy. eu quero jogar jogar um GP Legacy. GP Modern quer não, quer jogar o um ah, GP tá. Legacy. É, <risos> que isso, David? Porra. Vai Mas comparar. Foi mal, foi mal, foi mal, O segundo lugar foi um Canadian Treaty Shot, famoso Rogue Delver, esse usando duas X Drink, dois True Name, quatro Golf e quatro Del, né? Tirou o dread se Horde. ele não tivesse tirado o Dreadhorde ele teria ganhado do Sajus ah, tá <risos> teria, né, então tá bom Esse, e ele é. tava usando também um, um Magmatic Sinkhole, que tá jogando bastante, uma carta nova também, muito bom para matar Planetswalker consegue matar até um, um Jace que entrou dando Fate Seal. então sim, muito legal É, eu tô, eu tô usando no main deck também, muito boa essa cara. E uma Mato force negation. Mato o 6 também, que é 4, né? Quando ele sobe. Uma force of negation também no main deck, uma no side. O pack de crop rotation, comprar caracas. Tá, modinha. Isso aqui tá Ingra... dificultando muito os reanimators. Engraçado é... que eu não tô vendo esses forcola control usando essa magma de sinkhole. Ah, sim. É porque eles estão usando Aí... um decay, né? Ah, uh, mas eu até vi uma lista que usava o, o Forcole Snow, o Snow Control, usava de Side, Main Deck o Sync Rhole, uma um off de Sync Rhole. uma lista aí deve ter umas uma semana atrás. Toda hora que alguém fala Sync Rhole, só eu só lembro da carta preta, velho. Do... Eu também. <risos> <risos> Por isso que eu gosto de falar Magmatic, porque se falar só Sync Rhole, para mim é duas Dois pântanos, perdeu seu terreno aí, otário. Uh... É, é. Agora, sabe o que, que essa... foi melhor do top 8? Hum, o Burn? É, óbvio. O <risos> Mas... Sem o que, Davi? Não tinha a no deck? Não, não tinha. É o Burn melhor... mais... Mas É barato possível. Mas o melhor não é isso. O melhor é o side do Nossa. Burn. É porque quando você fala, pô, mas Burn fez top 8 num GP com mil jogadores, etc. Como é que o cara conseguiu esse milagre, né? É. Quem que joga um GP de Burn? <risos> é isso, cara. O cara pegou o Burn, fez top 8 ah, num GP acorda, com mais é. de mil jogadores e no side ele tem uma carta que chama Skewer the Critics que em português é alfinetada nos críticos, né, ou seja eu acho <risos> que ele colocou isso. lá propositalmente por isso é, pode ser todo mundo que falar mal dele jogando de Burnie fazendo top 8, né leiam meu side vem é. ver minha carta é, ele ele sobe, na minha opinião, no lugar de partidas que o Exclusive de Firecraft for ruim, sobe isso como mais opção de Burnie É por isso que tá no side, sim. Faz sentido tá lá. Pra, porque não. ele usa 4 no main deck, entendeu? Vai Eu ter, acho vai ter medo que ele tenha aquela ossinetada nos críticos mesmo. <risos> Eu acho que não, Eu acho que é quando ele tem que tirar a, a o burne que não pode que não toma counter, ele tira para pô a alfinetada nos críticos. Para deixar daqui mais sapo. É. O o Canadian aqui que ganhou, que ficou, que ficou em segundo, perdão, e o outro que ficou em quinto oitavo, são decks de Delver, né? E que estão usando esse esse techical fortress para caracas, e é uma merda. A vacala demais reanimate. Porque deck Delver, basicamente qualquer lendário que você põe na mesa você ganha. Seu Se reanimar Leslie Logan, seu reanimar Visobrien Logan, seu reanimar Ionel ganha, em geral, porque não tem como o cara tirar. De... Só com o Vamposnag É, e agora... o sexto O sexto não é tipo qualquer cara É o Jarvis Yun De Delver Que ganhou inclusive o MCQ no mall Que eu fiz um artigo na liga etc O cara fez top hoje, um monstro sujeitinho É, é violentíssimo E tá usando esse pack de crop para caracas Além de outros grave hate isso aí e tá, tá usando tipo, duas pensando... next drink E uma dread É Isso para mim explica muito o porquê do rendimento tá caindo. E o storb também tá subindo e o debt também tá bom. Ô Davi, essa lista aqui do terceiro, não do quarto. O Colin Hartley. Eh, o Jeskai, o WR Mentor. E aí? Tem futuro? Ele tava ou ou os... só o Stefano que que ganha com isso? Ele tava usando aquele... Aquela do, que usa do no cemitério, como é o nome mesmo? É, Conhecimento Acumulado. É, ele tava usando essa daí. O deck parece ser bom, né? O pessoal tem tido o resultado. O, o Stéfano fez 10-0 no mall esses dias. <risos> ou com melhor, 5-0 com 10 vitórias. 5-0 com 10 vitórias. Mas era esse deck? Não era o, o Counter Balance? Era isso, não era não? Era esse. Ah, não sei. É, eu acho que era isso que ele falou. Que eles tão usando essa magmática aí que tá dando uma ajuda violenta pro deck. E o cara tá usando uma só, né? Apesar de usar quatro pinto Mas é, é o, o que me deixa satisfeito é que descobri que Counter Balance é ruim. Sem tampo. <risos> Finalmente descobriram? <risos> é. Exatamente. o Stefano não descobriu ainda não ah, mas né, ali ele tem habilidade estática de mudar o topo né é os poderes dele é os poderes, exatamente ele paga zero e muda o topo do deck pro custo de execução que ele quiser e fica fica tranquilo essa lista aí a galera não tá usando esse conhecimento acumulado, esse cara aí deu uma inovada é, é bom, comentou né Já que ele tá usando sim, sim. quatro mentor Pra você encher mais sua mão É, a galera falava também Que tava faltando drop 2 Nesse deck Aí colocaram aí É, pode ser Já que Caltech Spell anda meio embaixo né? É, mas um, um outro deck Que pegou o top 8 Esse Rugek Do, do Terrick aqui Ele tem uma parada diferente Que eu achei muito legal a sacada dele que é usar o, o azul. Que aí ele tira o Faithless Loot. Pra pôr o foi Stunt. Que é pior. Mas contra a ele ganha o, o Caranguejo do 1000. O Edron Crab. Que aí ele dá 1000 em si próprio. E aí a Anguine de Cemitério. É muito mais rápido. E aí. Deixa o deck mais consistente. Além do que esse picho é uma criatura. Pode dar um block. Pode ser utilizado para sacrificar na Cabal Therapy. Não. Tem uma Já jogada muito, muito melhor. Ele faz assim. <risos> é... Cabal Therapy no oponente. O oponente faz brainstorm resposta. Aí ele faz Edron Crab busca terreno com a Fete por exemplo. E dá alvo no oponente. Joga as cartas que ele escondeu com brainstorm pro cemitério dele. Muito bom também. Observei. Esse cara... Esse cara ele fez top 8 no Open das Sarceri na semana anterior também. Fez com esse deck é, também? Ele fez dos dois com o mesmo deck. Aí, é o Edron sinal Crab que... tá aí. Muito sinal legal. Não funciona. É, sinal que não tem funciona. Usando 3 Force of Vigo para destruir aí destruir qualquer tipo de hate de cemitério estático. Carta nova também jogando bastante. Apesar que não tem tanta carta verde assim, né? Tem quatro Revive Vine, quatro Rogueek, sobe as forças ao vivo, da da 11. Mesmo assim, é meio pouco, né? É meio pouco mesmo. É mesmo assim, o cara tá usando três. Deve ter funcionado, né? Porque o cara ter pegado um top 8 de GP. Será que funcionou? <risos> é, lógico né? que funcionou, lógico que funcionou sobre as forças vígora, sobre os, os reverentes sales também. É, agora que eu vi. É, então eu já, já vi. aumenta a 3. É, já vai para 14. É. aí ó, é, então, ou seja, a boa é usar contenimento pris de novo, galera, porque ó, Usar encantamento e artefato para ganhar de, de cemitério atualmente não é. tá muito é, o, o problema muito é o rogar, bom, que, como eu falei, né? Porque o rogar que ele casta Você casta você passa É, assim. mas nos decks Eu acho que nos decks que usam Containment Priest, você ele dá com rogar Que é até, assim é, dá Não plot, é tão difícil, é, né? É, tem plus, plot, caracas tem também caracas. Easy, sem dúvida É <risos> Dá para fazer, né? É. E o, e o, o outro que... deck foi o que? Foi o outro deck Só que esse deck é, é o turbo depth que, que não aparece há muito tempo É o, da ah, é o turbo depth Com Lotus Beetle ainda deck, ainda deck, mas ele tem dark um, conf. Só, só que é um turbo, um turbo mais ou menos, na verdade, é tipo um turbo, não é, é um o turbo, um turbo com mais é, é, um misto, né? Porque ele usa não, dark conf. Como é que é o nome daquela? Elf Spirit Guide, não usa. Wolf Spirit Guide, entendeu? Usa o Elf Vai, Reclaim é. e usa os, os Dark Dep, só que não usa Só que ainda continua usando as Lotus Spirit e usa as três Pitnidul de Mendek, é uma é uma tech do turbo deck. As Pit Needle Main Deck então ele, é uma, é um, uma depth, meta. ele é um turbozinho <risos> Esse depth aí, Ele parece a budget, um, na verdade ele É um médio das depth mox. Pode ser, pode ser também As Mox As Mox tá faltando Só que que que rola? As Mox entraram no lugar de lote pit Geralmente você tem decay no deck também. Ele não tá usando decay Main Deck tá no Ele no tá usando site, site E ele passou Pit needle, needle pro Main Deck Então, mox é, mas estranho. pode ser. É. pode a ser o um cara sem sem box. Mas a diferença principal é essas pitinido aqui também. Igual falou. Muito, mas é interessante, né? Diferente do que tá rolando. Você é pouco, você é pouco vê. Eu curti foi o Ashiok, essa carta aqui. Eu acho ela muito forte. O pessoal ainda não deu valor para ela, mas quando o pessoal começar a ver o potencial do Ashiok, vai começar a aparecer mais, viu? para tutor e ainda controla cemitério. Muito bom. O bicho é bom. Sim. É. O a quem tava comentando mais cedo hoje, parece que 25 são 25 decks de Run ah. 6 no top 64, não foi isso? Fui eu que comentei o Anzyd postou isso no Twitter hoje, eram 25 decks com Rogar aqui no top 64. É. Muita coisa. E aí, será será que vem martelo? Tá, ah, não sei. Eu no acho top que 8. não. No top 82, não tá p 82, né? Já tá muito o cedo, bane isso. Dois rug. Banimento assim no League of é muito difícil, hein. Peça então, só Teve aquela esse... do, do tampo por causa de uma placa lá na Wizards. E Vai ser GP aí, hein o GP ajuda a iniciar as discussões pelo ban dele, porque tinha muito R6 mesmo no campeonato, tinha muito hug. se Você olhar as listas para baixo aí no top C4 tem bastante coisa. Ah, o que eu acho é que é um efeito modern. Como foi banido muito toda hora no mod, o e pessoal que é banido no leva também, mas eu acho que nem assim, não. Acho que não vai Ô, banir Roberto, agora não. Oi. Você você não quer aqui, que eu banir não porque eu quero um Ou... para você. Ah, né não, não, cara. <risos> Porque por exemplo, eh, quando Não, mentira, porque quando chamam foi banido eu gostei. Então não tem argumento não. Tá aí, Vai <risos> Vai eu, eu não quero que bane não, porque eu acho que o formato tá saudável, tá bem divertido, tá dinâmico, tem muita coisa aparecendo. Eu acho que vai acontecer muito ideia que vai surgir ainda, não é a hora, eu acho. Hum, o Vicente Mafus que ganhou o challenge ah, respondeu tá, aqui. Tá. O que que ele ó. falou? Ninguém pensou nisso, velho. Bojuga Bog e Script. Aí, tá Bojuga vendo? Bojuga Bog dá ah. alvo. Nossa. Entendeu? Então, muita gente usando o Packed Crop Rotation com Bojuga Bog no side. O cara viu? mexe ali, leiline branca, no toma Bojuga Bog. Aí, viu? Tinha tem sentido. Algum sentido tinha, a gente sabia disso. <risos> a gente sabia, <risos> só tá tentando descobrir, né? É, é exato. <risos> eu acho que eu vou usar <risos> também de Rainy Pra e mim, ele pra... falou assim, é tão eficiente que eu tô pensando no terceiro. Aí, Roberto, fica a dica aí. Vou usar leiline branca. <risos> Bom, o eu vi um... Cadê? Eu vi um pessoal comentando... Cadê, cadê, cadê? Eu recebi um... Achei. Achei. Aqui, ó. Dados importantes. E Tony nenhum deck no 60 no, no top 64. Cara. Eu acho que é esperado. É. Exatamente. meio que esperado, mas olha só, tinham uns 50 decks, 50 Tony Blade no no primeiro dia, né? No day one era um dos decks mais representados no GP. Eu não acho é. que é tão esperado assim não, pô. No último episódio do, do, do cast nós comentamos do, de um blade que foi campeão do, de um challenge, por exemplo. Ah, mas a tem quase Não um tem mês, nem um né? mês, pô. Ah, um mês aí, tem, tem Então, pô. mas mudou muita coisa. Pois mas é, ficou... então, tá vendo como é que a velocidade é é, tá rápido, né, no coisa não, não era assim não. É... Mas tá rato, o... ó, é só você ver a minha última <risos> O povo tá assim Você não vai ganhar, não? Você <risos> tá jogando Você tá streamando as ligas E não vai ganhar? <risos> Pô, velho Não precisa ser bom não, Mas streamar, eu te dou moral, não. eu te dou moral É isso mesmo, você gravou, tem que postar Não tem essa de ficar postando é, Só quando ganha, não. não Tem graça, não ela A porcentagem de Blade no segundo Foi 5 Foi tipo 2,5%. Um dos piores aproveitamentos. Sendo que no primeiro dia tinha 50, que era um dos decks mais representados. Né? Defentex é a mesma coisa. Tinha 51 Defentex. E teve 5 no segundo dia. No top 64, pelo menos, o Defentex colocou um O Blade 0. Agora, o ANT, que tinha 46 cópias, ele colocou Nove no segundo dia. E dois no top 64. Um no top 8, que é o Saiso, ganhou. Né? O... Tem um no top 16. Toda. Tem um no top 16? Isso. Ah, tá, tá, primeiro, é o primeiro, décimo, eu acho. É verdade. Tem um no top 16. Agora, o um deck com a maior uma das maiores... É... O maior aproveitamento de 17% foi... Hugo Delver. Chuta quantos decks no primeiro dia? Uma porrada. Mais de 100. <risos> 123. Foi o que eu falei. Tem muita gente jogando, é lógico que vai fazer mais resultado. O, o, o segundo deck mais representado foi o r com 77. Ou seja, metade, 50%. Quase. né Só que ele colocou 32% no segundo dia. 17%, né? Enquanto o é, WR porque... colocou 9% no... no segundo dia. Colocou o no que? Top... 9%. 9%, 9%, o WR Mentor. 77%, segundo mais bem representado, colocou 9%. É, 17 decks. Se você for pro top 16, metade, cara, dos decks desculpa, top 64, metade dos 32 rug que fizeram o segundo dia foram pro top 64, os 16. E tivemos dois no top 8. Foi um dos decks com maior aproveitamento. Então, assim, mesmo que seja muito jogado, 123 jogados, né, teve um aproveitamento alto, assim. É, relativamente, né falando, foi tipo 17%, Passou para o segundo dia. Foi o maior aproveitamento entre os decks. É, o segundo aproveitamento maior aproveitamento. Aí, esse aproveitamento do, aí que preocupa um pouco. Foi do WR Mentor. 9%. E depois do Forcola Control. Não, desculpa. Do Izet Delver. Rug Delver. 8%. Para o segundo dia. Pois é. Esse aproveitamento preocupa um pouco. né Ele é, ele é alto. Se começar a ficar muito homogêneo. Meta. Pode que realmente venha aí um, um ban no futuro. E assim, eu comecei a jogar com deck, né? Então, isso também é um indício de que vai ser banido. <risos> ai, ai. Isso daí tá bem feito. <risos> eu, eu acho que ah, é, é o principal indício, inclusive, de que vai ser banido. Ah, e o Bomberman posso... também, ó. O bomberman teve bons dados. Assim, ele foi 20, né? Só 20 cópias no primeiro no primeiro dia, não foi tão bem representado, mas ele meteu 6 cópias no, no segundo dia, né? Pois é quem de, foi, no quem foi fez resultado, que é um deck muito bom. Isso. Eu acho que o deck que ainda não apareceu muito, mas que vai aparecer é o Mythic e Forge deck de Mystic Forge, vai aparecer ainda e fazer um resultado. O que é bom pra caramba. Ó, oh, teve 10 no primeiro dia, mas apenas um no segundo dia. E esse um do segundo dia fez top 64. Hum. É esse deck de Mystic Forge aí, que, que parece um Belcher, né? Mas é, é um BAPB. Apesar com de que um Belcher com, com bom, tipo, ele tem o, o Land que tu tora, né? A Mystic Forge, porque eles... O que que você tem que anular no deck? As 4 Mystic Forge? E os 4 Carnes? Isso. É basicamente isso, né? Exatamente. Tem que anular isso aí. Se você não anular qualquer uma desses trens, você toma, no... toma para dentro. <risos> é. <risos> e ele É, é um, é um deck tipo Belcher mesmo. Você checa se o cara tem você enrola um bocado, se ele não tiver full, você ganha e os decks de cálice estão embaixo? Entre os decks de cálice um stomp, eu achei que ele estaria bem posicionado só que das 41 cópias ele colocou 8 no segundo dia foi até bom, assim relativamente bom 4% né? E... e e no top 64, 3 ou melhor, 19,5% né Foi bom, foi bom E no top, e no top 64 país é, é, é o único deck Que tá fazendo resultado deck de Cálice É o, o deck de Blood Bowl Moonstomp Eldrazi, Eldrazi Post Outros decks de, de Cálice Tão fazendo Tão passando dificuldade aí Se você olhar no, Na estatística Você vê que os decks tão muito sumidos Só setinha para baixo É. O Bomberman tá bem também, o Roberto É, tem o Bomberman O Bomberman que Aproveita De outra mecânica, assim, né Uma mecânica de combo ou de mentor É um deck diferenciado aí, surgiu graças ao Kali Surgiu assim Surgiu nessa nova versão, porque ele já existia Deixou ele mais consistente Eu acho que os decks de Kali Mais lentos estão sofrendo Bastante com o N6 E o Bomberman aqui já tem uma saída mais rápida, um combo, ele consegue lidar melhor com eles. É, não, não só uma saída mais rápida, quanto uma saída é, por várias vários planos de jogo, né, Davi, se for ver. Sim. Ele ganha de vetor ah. ganha de carne, ganha do combo. E Peraí, isso... deixa eu só corrigir corrigir uma informação aqui. Delver, três, que eram 12% do metagame total. Aí, no Day 2, ele fez 17% do metagame total, era o deck mais representado no Day 2. Só que 26% dos decks né que passaram do primeiro dia para o segundo dia. 32% é essa porcentagem. Eu falei que era 17% dos decks que passaram para o segundo dia, mas não. É Entendi. 26% que passaram, 17% é a representação total no segundo dia. né E ele não foi o deck com o melhor aproveitamento, não. O deck com o melhor aproveitamento foi o W-Helme, que tinha 6 <risos> no primeiro <risos> dia e passaram 4 pro segundo dia, 66%. Né? E é, o segundo, Food Chain, que tinha 7 no primeiro dia e passaram 4 pro segundo dia. Food Chain tipo de deck que o pessoal não, tipo, meio que não sabe jogar contra, porque não aparece na internet, né? Deck... É. É muito ruim jogar de food chain no mall e tal. Não, não, não joga. O deck é muito bom, mas você vai sofrer pra fazer todo aquele processo de... você gerar uma mana a mais, demora muito no mall. E se o oponente não quiser conceder, você, você vai estar enrolado para ganhar. Então você vai perdendo tempo muitas vezes. Muitas vezes. Aí, na quando você pegam um, um jogador, sei lá, de Modern, aí ele vai jogar um GP Legacy. O cara não tá acostumado, ele vai olhar na internet. Ele vai pegar um Food Chain e vai nem sabe o que que é Food Chain, sabe? E, e são armas a mais que contam, se for ver, conta para um deck fazer resultado. Sim. Considerar que nem todo mundo é um Legacy aficionado, né? Isso. Exato. E sobre Kallis assumida de Kallis é um dos fatores talvez principal não sei que faz com que o Storm né, o, o ANT cresça e esteja tenha vencido o GP não é à toa que vai ser o nosso deck da vez de hoje nós vamos falar um pouco do Storm aqui e essa essa diminuída de Kallis de ajuda demais o Storm, faz demais mesmo que é uma carta muito chata Falar nisso, a gente podia aproveitar o gancho e direto pro deck da vez. O que, que vocês acham? Sim, eu, eu falei justamente por isso. <risos> então bora lá. É... Bora começar. Ô Davi, você que é um cara que andou ultimamente jogando de ANT, por onde a gente começa? Começa pelo resultado do Cyrus, né? O Cyrus aí que é um grande entusiasta do deck. Talvez o maior, né? Terceiro que não vejo conseguir um GP. Tava torcendo demais por ele. Né? É, realmente, ele ele ele produz muito material do deck, né, do NFT. É... ele atualiza o site board do gauge dele todo mês. Pois é, e atualiza listas e posta em fórum, posta no Discord, antigamente no Discord, né? Eu acho que no ele fica atrás só também. do Brian Cook, mas o Brian Cook é tes, né? É, deixa eu ver qual que daí. Exato. É, ia falar isso agora. Ele joga com o bad cards da NT. É. é. então assim, já falou do tes, né? É porque na realidade, para quem às vezes alguém que não conhece, o Storm, ele tem as versões de de a NT e tes. Uh, e também versões assim, o Belcher também, se for ver, é um Storm, né? Então, do mais explosivo tem o Belcher, tem o, um, depois, um. tem o TES, um. depois tem o TES, depois tem o NT. Tem o um Mono Red Storm uh, também. Oi? Tem o um Mono Storm também. É, tem o TNT também, tem é, o R ver. Storm. Tem é, muito Storm, ver, mas a gente vai ver. falar só do NT, senão nós não... Isso. É. é, eu vou se falar só falar do NT. Se for falar de Belte, eu tenho que falar de mono também. Tem que falar de Tidus. <risos> é. é. se for ver, tem Raid Tide restore, mas não. Eh, uh, o WNT, ele é um um pouco mais lento comparado a esses outros. Ele é um combo assim de turno 2, turno 3, tava até conversando com o Fred eh ontem sobre sobre o deck que a gente tinha decidido falar sobre, né? Fred é um jogador, melhor jogador do deck aqui de, de Minas Gerais. E, na minha opinião, eu tava até, até brincando que o nome do, do deck tá errado, porque o ANT vem de, de Tendres, mas ele deveria chamar Pest in Flames Tendris, porque a engine mais forte, mais poderosa do, do combo é, o, é com Pest em Flames. Uh, Pest. E... É claro que você ainda também pode combar pro Adnas, ou então fazer uma cadeia de tutor. Tutor para tutor, tutor para tutor com muita mana, busca aquilo do o Tendrils e mata sem utilizar o cemitério. Então você não usou nem o Pest Inflem, não usou nem o Adnas, mas combo do mesmo jeito. Eh, é... e é um deck assim que ele tenta ir moldando a mão, você faz um descarte, e vê que o cara Não tem resposta, ou se tiver um, um counter, você tira, faz uma can trip, e aí lá no turno 3, por exemplo, você comba uh, tranquilo, sabendo que o cara não tem resposta. Diferente de outros outros Storms, né? É basicamente essa diferença. O ANT, você quase sempre comba seguro. É muito raro eu lembrar de uma ocasião que eu tenha combado que eu fui no All-Win. Exatamente. Essa é a maior vantagem dele, que você sempre comba com segurança. É, geralmente você compra para ganhar né você vai ganhar a hora que você começa a mas assim se é um, é um ele é bem parecido com a forma de jogar dernimento porque se você tá não sabe seu oponente e se sua mão tem um é nause já no você não vai me ligar e já vai fazer o na por exemplo eu penso assim você não sabe seu oponente você não sabe se ele tem fur nem nada ah, você não já... mas Ednausen. eu acho que isso é todo combo todo combo Se você tiver o combo de turno zero você vai fazer Independente, isso, da... é, isso um oponente, combo, isso, é isso que eu tô falando. Eu acho que isso todo combo, né? Isso, isso que eu tô falando. Se é um oponente num field aberto, que tem foul no deck e essa foul esteja na mão dele, parece que é menor que 25%, né? Já é. fizeram essa conta. É, então você eu... tem 75% de jogar contra um cara que não tem foul na mão. Então se você tiver turno zero 100, sem, sem um descarte, você vai combar, independente de... exatamente isso. Eu do falei do isso no você tá, né? no, no do no Tesc que escreveu sobre Halimenta. Tem um jogador foi de Belcher que fez essa estatística. Mas era um, um fio da época, né? Tem que trazer pro fio de atual. Mas de toda forma, a estatística, essa tipo de estatística acho que não altera tanto. Só, Só que, que o, o Adenaus ele quase nunca compra para um turno zero, viu? É, quase é muito difícil. raro. É, foi o que eu falei, é um combo mais lento que vai combar ali no 2 ou 3, mas pode vir essa mão. Eu já perdi o negócio. O, o, o negócio do, do time do combo do ANT é assim, você vai combar no último momento que deve você passar sem morrer, né? Exato. É você vai modando sua mão. Hora que você falar. Você vai O último é... turno vai ser o próximo, então você tem que combar no próximo. Quanto mais você postergar pro combo, melhor, né? Tinha um, tinha um jogador de, de, de Storm em BH, o Marcão. Né, que ele nem sempre combava seguro, né? Então, ele ele várias vezes que eu já joguei contra ele, ele já combou sem ter certeza do combo, né? Você vai usar suas cantrip para achar o combo, por exemplo. É... ele viu minha mão, viu que eu não tinha counter naquela hora e resolveu combar para cantrip para achar o combo. Então, ele forçava bastante o combo e assim, ele tinha bastante sucesso com isso, né? <risos> É, muito. Ganhava certo. muito, Marcão. Ele ganhava muito. E eu acho que a, a forma de jogar certo com o ANT não é de sempre combar só quando você tem certeza que vai dar certo, né? Às vezes, você combar sem a certeza que vai dar certo é, é, um, é uma jogada válida também. Até porque as cantrips são muito eficientes para achar peça, né? A, até porque quanto mais cartas você comprou do deck, mais fácil tá pra você achar a carta que você quer no deck. Né? Sim, são estatística. Estatística, exatamente. Então, eu acho que é uma linha que tem a que você tem que saber é, surfar por ela, né? Bem, né? De combar tendo certeza que vai ganhar e combar na incerteza de que vai ganhar, né? E... Sim. Eu acho que esse deck é um deck que Veio com boas adições, né? Veio of Summary. É uma carta que eu acho que já virou um slot definitivo no deck. E eu vejo alguns usando o Ampity the Warriors main deck por causa do, do excesso de Delver. No meta. né E o eu Ampity gosto, the Warriors, mas... ele, é, ele é bem efetivo. Com, Só que entrou uma nova aí também, Thiago. Hum. Tem uma novidade aí que prejudica muito o Ampity the Warriors, que é o engenheiro da festi lá. É, sim. É um engenheiro, exatamente. Mas o engenheiro, ele ele vem meio... nos controles, geralmente, né? Então, se eu não me engano, teve um tweet do Bryant Cook, joga de Tessna, que ele publicou recentemente que nunca foi tão ruim castar um, um Andy Theorens, como é hoje. Eu não sei se foi o, o Bryant ou se foi o Cyrus, eu não lembro direito, mas teve algum jogador de Storm que publicou isso. E realmente tá muito difícil de você subir o amph de horas por causa do muito deck com o engenheiro. Tá O foda do do Brainco que a tese o tese só comba para amph de horas, vamos dizer assim, né? O plano principal é, é combar para amph de horas. O Bunny no lane nem entende main deck, né? você o faz tese, o Bunny? Ele... Witch. O tese ele comba mais a adenauza do que o NT que se chama adenauza. Exato. Exatamente. Inclusive o Aznad, ele é bem melhor no tese do que no NT, né? Muito mais Sim, sim Principalmente e... com, com o tutor novo De 5 semanas Que o e... Cyrus não tava tá... Ah não, tava usando um só um Dark Petition O main deck do Cyrus é o padrão que ele tá usando a mesa A única novidade aí é no site O VF Summer mesmo É, o main deck padrão Que ele tá usando é Um Dark Petition e, e dois Pasting Flames Eu lembro que um tempo atrás Ou melhor, bem tempo Mais de 6 meses atrás ele ficava variando entre dois Dark Petition e um Pestin Flames, dois Pestin Flames, um Dark Petition. É, faz é. bastante tempo, o, o que ele tava usando bastante era o Ranofield. O o, sim, Dark sim. Lá, o Dark que que ele faz você sacrificar um terreno, não, é, você pode sacrificar uh -huh. o terreno e adicionar uma preta. Ele usou bastante isso e não tá usando mais. Ele é bom, ele é bom que facilita chegar no Trashout, né? Para acabar o ritual, por exemplo. Sim. Você joga seus terrenos para o cemitério ele um É realmente ele tá Agora está todo mundo usando Os 8 discards mesmo É por causa do field também o Um field igual hoje Que tem muita wasteland Piora o renewal field O renewal field é melhor que um field que não tem tanto wasteland Você vai ter mais terreno em campo É É... Ele, cortou um, ele cortou um terreno básico também do deck Tá usando um ilha mesmo. Pois é véio. é Uma ilha e um swamp só Isso faz com que o Renafield fique pior E O, sp... o splash para verde dele é só de decay E Veio não. Né? E Ah tem não, tem chance, é, o chance Mas e ele é não tá bom. usando Carpet of Flowers Não, ah, não tá não o Chantilly é a carta mais criticada do deck dele, recebe muitas críticas por isso. Que é isso, essa carta é máquina. Eu tô usando o ReniMator, inclusive. É bom que ela... é, a questão é que você sobe ela em muitas poucas metas Só que o Sairos, ele gosta, ele acha muito útil nas metas que ele sobe. São mais match combos mesmo. É, contra a Chantel, é uma das melhores cartas. Chantel, É, é show o que, Davi? Cortou. Food Chain. Ah, Food Chain. Deck de, de combo com azul, em geral. Uhum. É. É, é o... O Storm, cara, tipo assim, além dessas coisas novas que fizeram deck ficar bo... subindo meta, se for olhar lá no, no MTG Top 8, é um deck que tá sempre subindo, já tá passando todo mundo. Do... Nos, nos combos Tem um pouco As, as badmatchs que vocês acham hoje Badmatch tem dois Que é o Eldrazi, que sumiu Eldrazi sumiu uh, Talvez que Talvez pela grande quantidade né De Westland mesmo, como eu falei E o, o Reanimator São as duas piores matches Pro Storm Só que o Reanimator Ele Tá sofrendo já pela pelas coisas do meta Tá rolando muito muito hate, muito Delver. Delver não é fácil pra Reanimator. Ainda mais o Delver com Crop Rotation para Ih, e caralho! Bom, já, já falei aqui. Então tá dificultando esse pack novo de Sade. Tá dificultando. E acaba que os Reanimator vão perdendo. E se você tiver sorte entre as de não pegar no início. Se você tiver de stop, um bom jogador. Pilotar bem o deck. Você vai ganhando e os e acabou. Você não vai pegar mais nenhuma... Acabou as badmaps. Você não pega mais Eldrazi porque não existe e não pega Reanimator porque eles já estão foram... para baixo. É outro é. fator muito... que tá fazendo com que o Stormy cresça em, em torneio grande. Sem contar que os decks... Oi? Pode falar. É exatamente isso que você tava falando, Roberto. O Reanimator é horrível e Eldrazi é péssimo e ficou ainda pior quando lançaram o Karner. Sim. Porque o é ele fode suas leds infinitas, então essas são as duas <risos> piores matchs, só que em geral o Stomp, deck... o Stomp eu então, acho que é então, pior do que é o Drazi. Todo, todo deck de, de Karnia isso é ruim. Tem é porque tem 3 esfera, né? Também. Isso, e o Drazi também tem, o Drazi Post da vida. E tri, post só que esse deck sumiu, de esse deck sumiu, só o Muntão que tá aí. Exato dos deck de Callice de O bomberman tipo não, não é tão difícil, por exemplo. É Concordo. porque é menos interação, né? Isso. ou melhor, é menos ele é menos stomp que o resto, vamos dizer assim. Exato. E contar que o Storm ele não tem tipo assim, os raids fortes mesmo de Storm não jogam, sabe? Eu falei aqui agora, canonista Ninguém usa mais Prefere usar outra coisa uh, Leiline próprio... Branco é pouco usado É, Leiline Branco é pouco usado O próprio Gadot Kig, por exemplo Que é muito bom contra Storm Tem pouca gente usando Só o GW Maverick aí que tá usando Ele Bom, tá GW, sumindo, GW pouco, Depth mano. Quer dizer, GW Depth Que o Maverick, acabou uh, Eidolon é, é ruim também, mas é pouco Uh, o Kambal, às vezes em deck de humano, às vezes, se o cara quiser usar, o Eidon, ele você não vai usar retornar, isso né? consegue, mas é, é assim, são cartas que a vacalha é basicamente só o Storm uh, pensando em combo tipo assim, tem 3DH. uma carta, o oh, Roberto tem uma carta que ela era muito importante para tirar o, um pouco o NT do formato que ela não tá presente agora, que é o Counter Balance Counter Balance com o então... Clutter Balance fora do formato, a NT faz a festa. Isso, isso é, é muito relevante também. E acaba que também diminuiu a, o número de cópias de abrupt decay. Antigamente você via, era 4, 3 decay. Esse, o Scythe aqui, quatro... usando só dois Então era 4 decay na época do tampo. Usavam 4 decay, é. aí começou a diminuir para 2, 3 a partir dali. É, é isso aí é... Eu tinha a ver, pô, ele é mais eficiente. Outra coisa, a queda do DefenTex, DefenTex diminuiu bastante, que tinha explodido o DefenTex na, mas DefenTex no, não no é um match. bom, Defentex, Defentex, DefenTex é bom para match. É. Eu não sei se é good match não, mas é, assim, é favorável. Por causa é de favorável. Itália e tudo Se não tivesse um, um sideboard bem, assim, massacrezão lá. Eu acho que não. não era fácil assim, não. É lento. Porque tinha muita coisa. Não, não é que ele é fácil, mas ele é uma good match, porque o deck dele é mais lento que o seu. Então se você descarta a talha da mão do cara, você ganha. E depois no post-site você tem um milhão de remoções. É exatamente isso. E o sim. ANT no, no post-site? Fora ANT, que uma galera usava é, a favor da Noite, né? No ah, sim. Dread of Night. No post-side aí, o ANT só vai só vai castar um... Ele vai ter a chance de castar um hate, e você vai ter a chance de destruir ou dar bounce nesse hate, e depois você comba. Ele não é um deck que tipo, explode de hate. É só um hate que ele consegue fazer, um, dois hates. Outra coisa também, igual a gente falou, o Davi falou, de não tem mais counterbalance. Antigamente tinha o Miraculous com o counterbalance. Aí hoje já tem esse o W control que não... Ficou pior contra o Storm, se for ver. Os jogadores de, de Miracle estão querer jogar desse W-Control, que é pior. O Storm se dá melhor. Pensa no, mundo... no antigo Griggs Control. O antigo Griggs Control era muito mais chato para o Storm, comparado a esses 4 Snow agora. esse 4 Snow aí, o Storm deita e rola. Sim. É, Coisa não tem que clock, não fazia né? tanto. Coisa que esse... o, o Griggs Control antigo fazia muito melhor, com o rink mais descartes, era muito Aí no post-site Você fazia Snap, Caster, Totsis Snap, Totsis, Snap, Sancho Então assim, tinha muita Muita coisa mais chata Eu acho que essa combinação de, de fatores Fez com que o Storm subisse O próprio N6 é ruim contra Storm E o Hulk Delver Antigo, né o Hulk clássico Ele era bem mais difícil para Storm Esse ah, agora com o N6 Essa Um monte de criatura pra e pega dread hoard da canícia, tudo lento, entendeu? É porque o clássico, então, clássico. tinha quatro staif, foi Spell Propice Daisy. Não, é isso que eu tô falando. Os decks que antigamente eram pior, era dif... dificultava Miracos antigo, Greeks control, Rogue e Devil antigo. Eu acho que coisas. a pergunta, a pergunta que não quer calar é, Stormer é favorável contra Rogue Devil ou não? O Rogue atual, o, o NBC, o No Bad Cards. Eu, contra o o Rogue atual Eu acho que é favorável o Storm ganha. O Sai já passou o carro no Rogue nesse carro aí, ou nesse é. campeonato. Na Esse... minha no meu modo de ver, eu acho que o, o, o NT brinca em cima desse Rogue novo. O Rogue antigo acho... já já é outro. Eu, acho. eu, eu acho, acho que, que é bem 50%. 50%. Você acha? É, tá 50 50. É. Sei não. Eu assim, acho eu bom. acho que se tiver da mão de bom. um cara bom de Storm, Eu acho que se tiver dread Dreadhorde, melhora bastante. X-Drink realmente não é muito bom contra contra combo. Ela Ótimo. sobe level só ser speed, né? Então, você tem que gastar suas manas. Geralmente você quer mana aberta. se tira o 6, você não vai desenvolver tanto sua base de mana quando você desenvolve, quando você tem Rain 6 no deck, né? Se vocês olharem a lista do... Você... Eu tiro o Islet, a Fury Islet tirar os Roen 6, né? Então, eh, geralmente eu, eu, o eu o jeito de funcionar do deck melhor para mim quando eu tô jogando contra Storm é no passado segundo land, no máximo o terceiro e olha lá. Eh, isso se eu tiver que deixar uma mana aberta para fazer um arcanista, por exemplo, né? Uma mana aberta para Fluster quer fazer tantos lands, o ex-drinker piora um pouco. É... É a impressão que eu tenho. né E o cara que o Sairos ganhou na final, ele usa Trinker, né? o, o Dread Rod é muito boa contra combo. Ela afunda o cara em card vantagem, quando você começa a castar Brainstorm, e usando o, o negócio que eu, particularmente, eu tô usando muito hate contra combo, né? Geralmente, tem tem, tem, tem que eu subo 10 cartas. E eu tô usando duas Fon. Então, eu tenho, basicamente, 6 entre aspas, né no post-site esse aí é o ponto pro, pro Dreadhorde fazer sentido e conseguir ter função você tem que ter muita interação de, de turno zero alguma coisa assim para segurar os combos mais rápidos porque até você chegar no turno 3 para ele ser efetivo se você tiver no draw você deu... mais o três N tem o combo de turno 3, né 2,5, 2,5 e 3 É um turno é... do do claro três. que a melhor criatura contra ele e contra qualquer combo é Delver, né? Delver. Delver vai. Para bater 3 e no próximo turno. Não tem uma é. criatura melhor que Delver. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, mas... Esse cara aí que perdeu para o ele tem muito resto também. Ele tem duas Sãs, duas Cage. Não, o side dele tem até no Rod. Uma força. Eu tô usando no ROD. Ele perdeu Uma duas fossa, vezes pro Sairos. Ele perdeu no Suíço de 2-0 e perdeu no Sairos também. Cinco, para o Blast. Sete, oito com Sairos. Oito cartas. Que dá para ele subir aí. E ele tem duas Snairs, né? Duas Snairs e dois P. É. Preparado ali, tava. Exato, tava. Mas assim, ele jogou contra os Sairos, né? Hum. <risos> Sempre que você pega um saiz na sa frente distorme. E ele é bastante resiliente, né? Muito resiliente e redundante De vários saiz. Uma, uma coisa que deixa o deck consistente assim por si só, sem pensar nos nas nos demais interações é a quantidade de carta repetida que o deck tem, né? Muita quantidade para achar coisa. Eu lembro, é, eu setores, lembro Eu vários, lembro que Renal Petition, Dark Ritual, e Cabal Ritual. Então, assim, isso vai deixando o deck muito bom, muito consistente. O, o que eu acho bom do, do, do nt é que se, se o cara que joga de ANT o desconhecimento do oponente, ele ganha. Porque a galera não sabe muito bem o que anular quando o cara começa a combar. Né? Às vezes é certo se anular um ritual, às vezes não é. Eu acho que a galera confunde um pouco. E... Até ah, o um cara que manja muito pode errar, pô. É, exatamente. Exatamente. Todo Sim, mundo pode errar, ah, nós forte. não somos pessoas, ser humanos. É. E a galera que faz, por exemplo, lá no Y, quando eu joguei o, o, o Y, eu joguei contra, eu tava de Blade, né? Eu joguei contra o... Eu não sei se foi no Y, Contou ou se foi aqui deck, no... O Tiago. Contra o Oi? o deck, você jogou contra. É, Contra o Storm. Eu, eu tava de W8, no você, você me conta, você me conta, você me contou essa história aí. Foi no A. no A ou no, no Labras aqui que o Marco, ele sabe usar isso muito bem, ele mandou um um Dark Ritual, né, no turno dele, aí o Nanoley ele passou. <risos> né? Tipo, beleza, eu não Nanoley o Dark Ritual, eu fiz a escolha certa. Mas ele jogou de, ah, de bait, meu... né? Achei que você ia falar outra coisa. Não, uma, coisa, uma, uma... é que você jogou contra um Storm no A e você ganhou, e aí o Michael tava olhando, perguntando, falou ah, acabou ah, o jogo, é, acabou é, aí você podia ter feito isso, isso, isso e, e aí realmente ele podia ter ganho tava jogando contra o jefão e o jefão não conseguiu identificar é. a linha vencedora mas... é, isso aí, mas isso com certeza foi é. no ar, por isso que eu achei Esse que você no ia AI, falar mesmo. disso eu achei que você ia falar disso o Michael tava vendo o jogo, aí depois que acabou o Jeffão já, ele viu que achou achou que não ia ganhar Aí o Michael deu a linha vencedora para ele. Tinha uma linha vencedora. O deck é difícil. É um deck muito difícil de jogar. né É um deck de várias linhas. já Jeff Font tava aprendendo, tava começando a jogar com deck. Completamente. E era, uma, e era uma linha mais difícil de ver. Porque você tinha que dar Todd em si mesmo. Em si, si mesmo, exatamente. Pra descartar o Pest in, in Flames. É porque Sim. ele tinha o oh, Paul Hitton. É... Ele colocou o Todd no topo. Com o Brainstorm. Eu não lembro direito o que que era. Eu não lembro direito o que, Mas que era. Mas tinha porque... jeito. Né? Tinha jeito, tinha jeito. Mas, Mas e, os, e os good matches? A gente falou dos ruins e os bons. Ah, esse Del próprio Fort Collins Noah que está surgindo agora é, é bem bem tranquilo. né O que, Davi? O Hulk dela, a gente estava falando de um good match. <risos> Eu acho que é mais difícil do que o antigo. Eu acho Sim. que o antigo era mais complicado. O Defentex é uma good match O Goblins Isso. Esse, o WR, esse WR Mentor é muito bom Burnt não é, é tão fácil não inteiro. Por causa do Eidolon ah, Eu não considero fácil. nem good match é, é baixo Não, não, eu, eu, acho, eu acho bad Sério? O Pô, jogador acho, de Storm bom. acha Burnt bad match É bad match Se eu conversar com o Fred, por exemplo, ele não acha fácil assim não Eu gostava bem de jogar contra o Burn. Mas tem um então, Uma pressão muito grande com o Edoelon junto, velho. Ah, detalhe. O Cyrus é. só perdeu para Burn nesse GP. Tá vendo? Ah, foi um, um, um jogo só. Porra. Ele, ele, cara, no Suíço... Um e foi para esse cara que pegou o top 8, não foi? Ah, ele, ele é, No Suíça ele fez 13-1-1. Só perdeu para esse Burn. Ficou em primeiro. Aí ele pegou o mesmo Burn no top 8 e ganhou de 2-0. Elfos? Mas... Elfos ficou mais difícil por causa do Valf Summer do outro lado, mas ainda é uma match boa Nick Fit é muito bom também, Isso, Nick Fit é uma match muito boa Show Intel também é uma match boa O uh, que mais? Stone é... Blade é uma match boa Stone, Stone Blade, Blade é, é. Stone Blade realmente é bom A não sei que o cara e tá... os 3 vendilham o um né? <risos> É, se for aqueles Legend e Stoney Blade... Veio off-summer, que... protege de Vendillion Click. Pelo menos sua protege. mão vai protegida. De fato. Ah, eu acho que Não Goblins é, é buy, entendeu? Tem uns, uns deck assim que é buy. GW, né? GW também. Lens é, é buy. Não, Maverick é difícil. Mais difícil que... Mais difícil é buy. difícil que... O, o Maverick, tech, ele é... Maverick é meio... É a linha do Defendimento. Não, mas é bem mais difícil, tem mais coisa. Mava o um próprio, próprio GADOC. Defentex, né? A Grinsu Zenit busca GADOC, né? Isso. Busca. E, bom. Acho que é isso. O Lens é, é mais fácil de todos. Do... Desses decks tier de hoje, o é muito fácil. O Lens, é, o Lens... É. O negócio Lens, que é Lens, Lens é bem baile, né? Bem o Lens, ele só vai conseguir interagir pós-site, que G1. Ele vai ter que combar bem rápido para ganhar dois torno. No post-site tem umas pedrinhas, né? É, e mesmo assim... Tem se gente você que usa for... cálice. É. Mas realmente é. não tem muita coisa. É mais as pedrinhas. E cálice geralmente é um só. E o cálice atrapalha você também. O cálice atrapalha bastante o próprio, próprio lento, né? Se você e for só... ver as listas que estão fazendo resultado nenhuma tá usando mais o Kars, as últimas listas assim que eu me lembre, não não usa o o, o do vácuo, mas as as pedrinhas estão sempre lá. É raro mesmo. Tem elementos três pedrinhas, tem que ter. Historicamente um emote muito boa é o R Delver. É o R Delver. tem menos counter, né? Hoje em dia tá mais Apesar de hoje tá, tem cone. Hoje tem prejudica mais, na verdade. verdade. Antigamente quando não tinha Arcanista Essa match era muito fácil Hoje em dia já não tá tão fácil Gricks Delver com Arcanista Que é bom para jogar contra os Combins É Essa match é, é difícil pro Storm, Bom Mais alguma coisa a acrescentar Sobre o deck A gente falou dos badmats, dos goodmats Falou de como o deck é, eu funciona é, Eu acho que é As isso As adições eu... no, sideboard, no sideboard O que fez O que fez o deck Melhorar e é, tá ganhando é. GP Eu acho que é uma combinação de todos esses fatores Que a gente falou Eu, eu acho Personado. que a maior, a maior Novidade que fez o deck subir Mesmo é o Rain 6 e a carta do momento Que geralmente quando você coloca mais Rain 6, você tá tirando alguma coisa que é boa Contra combo E isso que tá fazendo o tipo... um NT subir o, o deck fica mais fair, né o, é, Um exemplo é o próprio Rogue Devil E assim, se você for ver É, você vai jogar de combo Aí você tem Intel Você tem Hellmator Você tem Depth, você tem Storm Todos esses decks que eu que eu citei Sofrem pra caracas Que tá surgindo Tá jogando demais E o Storm não, não tá nem aí pra caracas Então se eu sou um jogador de combo Vou escolher um deck meta Eu vou de Storm é é, Storm ele é muito mais difícil De ser hateado do que qualquer combo do formato Não é, é difícil não. Não é que é difícil, difícil. porque a galera não tá escolhendo os raids específicos para pôr no mas, site. Não. Então, todo raid o Storm tem uma resposta também. Esse, exatamente. exatamente. Pro você ganhar de Storm, você tem que ter um conjunto de hates, né? tipo, é, o ideal que é... é que você tenha, você tem um raid de board, de board, né? Você tem um Hate na mão, tipo, você tem um Call, tem um canonista. É, o ideal é isso. É isso. Pois é, mas assim, igual, ó, pro, contra o Reanimator, a galera tem a Sasque na mão e uma Nighil spellbomb no campo, uma uma containerfish no campo. Porque o pessoal que quer escolher, escolhe esse rate. E ignora os rates específicos de Storm. Só quer saber do rate específico de outros decks, que são ok contra Storm, mas não são ótimos contra Storm. Essa é a diferença, entendeu? Na minha opinião, lógico. Se a galera colocasse... Fica com a resposta hate, mais genérica, né? Isso. isso se a galera quisesse... Porque hate de cemitério, que pega Reanimator Dread, por exemplo, pega pra caralho, Layline, essas coisas assim, Sancho e Se você for olhar a estatística porque... do... A estatística do GP, desta StarCity e do Legacy, a carta... As cartas mais jogadas é, é vai lá, Brainstorm, Fonder, Delver, Fall... Porque... E, assim, ainda no top 10 tem o que? Tem Sedge Construction. É a, é o é o hate grave mais usado. É o é o, é o é o hate de hate de sideboard mais usado de todos é Sedge Construction, disparado. Mas isso Disparada. acontece porque os hates contra cemitérios são mais são melhores do que os hates específicos de Storm é porque tem muito mais estratégia que é abuso o cemitério do que estratégia que é abuso de store. Então quando você é, fala de rede específico de store, você tô tô tá falando de canonista, Que é tô branco, duas mana. Você tá falando daquele encantamento azul, três mana, né, que faz a mesma coisa que o canonista que seu nome. É, pode é. ser Dapsfere, por exemplo. Dapsfere, é. Tem umas coisas específicas assim que ia vacalar o store, mas a galera Mas essas cartas, elas ainda tomam decay e você perde. É importante lembrar. Não entendi. Você ainda pode tomar o DK e perder. Pode, Nada também. Pode, não, qualquer hate você pode perder. Leila aí não ganha de reanimator, não ganha de, de dread. O cara pode destruir, pode passar por cima. Nada no mesh que é é fechado. A não ser que você tomou, um, um card contrelissa, mas você se fudeu. Eu acho que o que o Davi quer falar é que é mais fácil para o Itorm contornar um hate do que pro reanimator Por exemplo, o Reanime às vezes tem que combar para contornar um Stormo script. Tipo, aí eu vou combar uma vez para contornar o Stormo e combar de novo, né? Sem dúvida, o, porque o, o Stormo Storm Storm uma carta assim. Ele não sofre para nenhuma carta específica assim, tipo, o Stormo, tipo, sabe. ah, eu tenho que contornar canonista. Vou contornar canonista, gastar meus recursos com porque não tem jeito, entendeu? Tipo, não só isso, o Thiago também tem o fato de que o Reanimator, o Showintel, o Dark Depths, às vezes você tá jogando um, uma partida main deck e de repente você toma um Boju que perde, uma Caracas e perde. O ANT não tem essas cartas do main deck que ele perde automático. Por isso que eu falo que é, retear o ANT é muito mais difícil do que retear os outros decks. É. Bom, eu acho que é isso, né, do deck. Cobrimos aí bastante coisa. Sim, sim. É... Vamos encerrar, então? Então vamos. Javi, muito obrigado pela participação especial. Valeu é, mesmo. É, Valeu. Espero que você continue fazendo top 8. Na verdade, eu espero que você deixe outras pessoas fazendo top 8 no LPL. Você, <risos> <Ou sei, eu risos> o Tibério, o Garnet. De... Porra, como... tipo, no top 8. você vai pro LPL e disputar 5 vagas no top 8, coisa mais sem graça, né? <risos> É isso mesmo, velho. Vou, vou, vou parar, vou parar de fazer top 8. <risos> deixa deixa outras pessoas participar do top 8 da LPL. E assim. Vai brincadeira a parte, não obrigado pela participação. E Robertão, é, valeu por sempre. É nós. É nós. Então tá. Eh, se despedir? Se despede. Bom, bom, vamos despedir aqui, galera. Valeu aí pelo convite, vocês dois aí. Convidar aí todo mundo que tá ouvindo a participar aqui da LPL. Uma vez por mês a gente faz aí a LPL aqui na EPIC. Confiram aí a página da LPL no Facebook, por Liga lá que é isso, valeu aí pelo convite. Então é isso. é Valeu quem tá ouvindo. Hoje a gente teve menos gente gravando, mas espero que nos próximos próximos episódios aí o pessoal retorne, mas o Davi reforçou aí com êxito, muito bom participação, valeu Davi pela disponibilidade valeu Tagão sempre o um prazer e é isso até a próxima e vamos fazer a inscrição no nacional, vamos mexer esse negócio aí Robertão, então canta a musiquinha pra gente encerrar Nananananana Nananananana na, na, na, na, na, na. NLCast